Gaualdi bereziak prestatu dituzte Gabarra Fins banaketa etxekoek iparraldeko zinegeletan estrinatuko den dantza filmaren projekzioen zat. Aste arte arteontan lehen aurre estrinaldirako Bayonako atalante zinegelara Juan Antonio Urbeltz koreografoa eta gariota gari otamenditaion iruretagoien adantzariak urbelduko dira projekzioaren ondotik galderen erantzuteko eta atalante zinegela bete-betea izanen da Bayonako emanaldirako sarrerak bere ala saldu baitira Gabarra Filmekoek sare sozialetan presa eta interakzioa sentitu dute publikoaren aldetik, filma oso igurikatua delaren seinale. Maia Buñon irigoien. Bai, izan bai, kistituan erantzuna uh, ustinez ursaiaz kanpokoa eraz, bai, lehenik sare uh, sozialetan ursaian hor baditzugu uh, zazpireun bat uh, ikusle eta erantzun, ta hor igura baina uh, zazpinilara, zinez zerbait uh, askiak ikarri. Babailonatik lan da, ondoko itzordua agorrilaren ogoi tamarrean izanen da, miarritzeko lohoaial zinegelan arratzeko zortzietan, eta eman aldiontarako filmeko zuzendari den telmoesna lurbilduko da, Juan Antonio Urbeltz eta Gari Otamendirekin batera.